Eta azkenik futbola zarituko gara eta betiko moduan baztan bidasoaldeko talde nagusien taldeen emaitzak errepasatuko ditugu azteko, gipuzkoako ligan beti gazteko orezko erregional mailako emakumeek bi eta galdu zuten pasaden larun batean tolosa betaldearen kontrazaia izan entzela bazekiten lesakarrek demoraldiko lehen itzulian elkarren kontrajokatutako jokatutako neurketan gertatu zena ikusirik hala ere, beti gaztek bere jokoa erakutsi zuen eta golik sartu ez bazuen ere, lehiako razaldu zen tolosarre zelaian. Hainara, otxoteko, bigarren entrenatzailea. Pues azte buru netan jokatu dugu tolosan kontra beraien zelaian, eta hasera batetik bagenekin izango zela partido zaia, ze lesakan ere jarri zizkiuten gauzak ari zaiak, e, galdu genuen lesakan, eta bagenekin izango zela partido zaia, nahizta e, dauden gura atzetik, pos, pos bagenekin kostatuko zela zela jortan jokatziare bai. Hor bueno, Asira konplanteamendu izan zen, pos, jokatzia bostekin atzin, bi karri lerokin, eta bueno, ikusi zen sistema hori igualet zela. Komen izan ziguna partidoreta, zazken finin galdu genuen izan zen atakin, atakin ez genuen lortzen, mi ikitia, eta jokatzegen unpriseka de guzin, balon hartu eta zen soltatu balita udona, eta guk modu horretara zakigu jokatzen orduan, pos, horrek azkenin pasatu zigun faktura eta eta hori azkenin pos berai hartu zuten lehenengoko corner batin eta gero etorri zen bigarrena berts corner batin ordun orreria buelde mateko pos janekon, bagenun naegon vagenu nahiko zaiegiarran ordun pos bueno e, aldatu gune sistemaz eta jokatu gune beti bezala laukin atzin eta lortu genuen pos bueno, min atekin mingei oitea ginen jokatzen geixo eta eta bueno ginen areta lizberaien porterira está aukera garbi garbiakien, baina okay. bueno, ikusten zen po sistema zaldatuta, joko zela gehiyo pues guanarte itenari garen bezalakoa eta orduan bueno, ezin izan genun sartugolikan, eh markagailo azken gelditu zen bita utzen. Baina bueno, alare pues sensazio izantzen, pues jokatuta beti bezala pos, posible dugula pos, eh, bai partido hau ta bertze honi antzinerateri. Orduan pues hurrengorako pos eta urrengo partidu mila pues Betis dela gogukin e, eta dena matera pues, segitzeko egitzeko egitzeko honetan pues bueno, e, borrokan eta aleita gokinahi eta saiats Betegatzeko Ohoezko Regional Maiako gizonezko ekiperriz, bi eta bate garaitu zuten Mastegin Elgoibar taldea dinamika honean zetorren aurkaria ilabete oso batez porrotarik jaso gabe baina lesakarrak beldurrik gabe atera ziren etxeko zela ira eta euren indarra erakutsi zuten hiru ere poltxikoratuz Javier Escabos entrenatzailea kontatu dugu nola joantzen partidua 3 puntu nei genitun Eta hiarran lortu genituen Partidoaitz Aitzitsi izan duzen Detaile txikingatik e, Deziditu zen e, Hiarran nahiko, nahiko partido txukuna defensiboki Eien bat Bat eta utxekua matkinek sartu zun Eta deskanzora uste genuen bat eta utxekorrekin nahi etuko ginelea Udo bueno, Ibarrek Naiko txukuna egin zun, eta banako lortu zun deskanzu bineleen Eta bi garrantzatik, bueno, deskantzun erranien gola sartzen zunak partirea bazikozula, eta jetziki baten gati deziduko zela, eta iarran tabernak kriston gola sartuzun, e, iruro goita margarren minutun, eta, eta partia guria izan zen. Iarran partidu ona, irupuntu aitzonak, eta guen gure likako partidu irautera. Regional maiako guretxokoak ere sekulako garaipen askuratu zuen asteburoan San Pedro Tarra betalderen kontrabat eta zazpiko marka erdietsi etxizuten beraterrek eta irupuntuak poltsiko ratutaz elkapeneko liderrak dira, momentu honetan amabi, punturekin bigarren postuan dagoen lazkaurekin berdinduta. Ganis, zubietak egin digun jardunaldiko valorazioa guretxokoako txokoako entrenatzailea. Bueno, el alumatian jokatu benun eh Trincheropen eh aurka eh azentsialkatua zen eta derrigorrezko ba hiru puntua lortuberra genitun goian egoteko, ez? Eta horre izan dut ez? E, ba, marka gaualdetik eh partiorik ba ba pf, bena, ez? Eh bat eta 7 ratio genuen, hasieratik e, an tintu ginen eta ba, bueno, beti abantail handiakin ibili ginen partion zehar, eh Aitzen kontrolatu kontrolatut unen partide guztiak eta nere ez hemen duguez ba irausi genuen ez markagailoak hartzen duen bezala ta bueno bertzem ma, e, markagailoak ikusita ba, lehenengo postua e, kokatu, e, hartu dugu eta bain berdinota daudelazkaekin ta horrengo astin laskaon kontra jokatuko dugu ez eh bueno bideo ba guzti ta Horre, segitera. Eta Nafarroko ligan lehen maia autonomikoko bastanek, ba, bertze garaipen bat eskuratu du asteburuan buruan, irugarrena segidan da, eta, bueno, hain zuzen ere etxian e, lortu zuen garaipena, bat eta utxeko emaitzarekin azkoien taldearen kontra. Uste dut partidak gora beratxua izan zela, baina, bueno, ba, horren berri obeki, e, Iban romo trenatzaak emanen dugu, kaixo Iban, zer moduz? Gezon, ongie ongi. ongi. Eh, idazten duñoñaba zeu objeto ese per mira las Eta bueno, gainera hiru aztei idazten ba asko sere hobe. Ordan ba, Farantzitzoa eta hiru punto eta orain ba egabe jarraitzea ta aprobetxatzea dinamika, dinamika ta, ta listo. Uhum. Hori da, beti aipatzen dugu ez garaipen batekin, ba, bertzen modu batean hasten dela astea, eta, bueno, ba, zuek irugarrena jarraian duzue, eh? den larun batekoa hirugarrena segidan izan zen, eta, bueno, ba, ustut partida gora beratxua izan zela, eta azken minutuan ez, lortu zen utela gol hori, baina, bueno, ba, gol baliagarria e, garrantzitsua, irupuntua keskuratzeko, eta pozikalde horretatik ez? Bai, lehenengo zatia oso taktiko izan zen, eta, bueno, e, bigarren zatian zeretan ginen apurtzen. Bai. Baina, bueno, ongiari ginen, eta espulsio batean giren nuen, bakutxia gorekin e, ongi erruen ginen, baina, bueno, borroka zentale, eta beraiek baita ere izan zuten okazio batean, beraiek baita ere bakutxia girekin gelditu, eta hori zeretan ginen irunpuntean bila, eta azkenean balortu nuen. Mm -hmm. bueno, ba, Zuek ere erakutsi duzu ebin baino gehiagotan saiatzen segitzen duzuela eta horreten gabe aritzen zaretela eta hori bueno, ere erakutsi zenuten orduan lengo larun batean etxean? Bai, bai, bai, e, azkenian e, borokatzen dugu etxean oso indartsua gaude eta zaretzen gara eta berailekin nista batekin gehiago egotea ba, bildukra zuten eta ematen zuten batzutan zuten bat zuten bat ziren e, e, puntu zela eta bueno... Mm -hmm. e, Beraie gelditu ziren gurekin berdin 10-10en kontra, ba, gu, ba, gure burua ezketzi uxiguen ba 3.000 mila potea. Bueno, eta horrela eginda, ba orain 3.0 gehiago batuta, hori garrantzitsua da. E, batez ere, ba horrek emanen diolako taldeari, e, indar berezi bat e, konfiantza baita ere, z e, hemendikaintzinera dituzuen partiduei, ba horixe, ba konfiantzarekin aurregiteko. Bai, orain bi partidu gogorrak etortzen zezkin, lehenen kontra eta erogarren kontra, eta, eta bueno, eta gero feste izango dugu, uh -huh. eta hori ba, ba, moralaz eta dinamikaz eta hori oso na da, e, bildurri gabeion gogorra bi partidutara eta zeratuko gara aldugun guztia tera zen. Uhum, hori da, alik eta puntu gehien, ez, e, bi partida gogor dituzua, haipatu bezala, saielkapeneko liderraren kontra eta irugarrenaren kontra, bueno, behor, e, pixkat, ezakit, ematen aldu ez, beldur pixka bat, e, bueno, behor, e, ikustea, ez, e, saielkapeneko postuak eta beraien puntuak ikusita, baino, zuek ere, Bueno, dinamika honean zaudete, joko ona erakutsi duzue azken aldian ere, eta, bueno, zergatik ez, eh, zan e, puntuak irabazi beraien talde horien kontra. Bai, eh, azkenean eh, berei egin daude, eh, baina, bueno, eh, gure dinamika oso dago, eh, jendeari gara poliki-poliki recuperatzen, uh -huh. baina, bueno, eh, denok ikusten eh, dute behar dugula, gaztea eh, dute, aproxatzen ari gara bere oportunidad denak, eta orain, ba... Eh, partido bomba, eh, Polita le dimos en contra, te abre Campoan, ambiente goténdela bueno, se va a ti que hori da. Kanpoan izanen da, e, liderraren kontrako partido hori, baino aipatu duzu, ez? Giro ona egonen dela eta horrek ere pentsatzen dut, e, motivazio berezi bat ere emanendula, ez? Isa elkabeneko liderraren kontra jokatzea bazaia izatenen albadara ere, pentsatzen dut, bueno, ba hor motivazio bat dagoela 3 puntuak eskuratu eta horrela hor, horiekin, ez, itzera bueltatzeko. Bai, bete ezaten duzu entenatzelea, de da zaiago motivazia eh, beko enkontra, uh -huh. goiko enkontra baino, lidarren enkontra denok irabazien idiote, eta azkenean, ba, puntu ezaten duzu, eta uh -huh. partida una diozema da, ba, handitzen ba, zara bat baina, bueno, hori eh, zaitu bargara da zaitzen partidu guztiagiten kontraren eh, guztien kontra motivazia da gurelana. Uh -huh. Hori da. Iban bueno, eh gurekin izoteagatik bertze aste batez, e, zorionak, ba, lortutako garaipen horrengatik eta bueno, ba, animo aste honetan zehar eh bueno, zuen lanera aintzinera eramateko eta asteburuko partidu hori ere aintzinera eramateko. Millesquer daia irupuntu ezartzen dituen ta bueno, politika izango litzateke or e, borra partidu eta gerta irupuntuak aleratzea. Bai, edarki, hori da, ba, espero dugu, elduden astelenean, bueltan berri honekin etortzea, eta, bueno, ba, azorte onere partidu horretarako, mil eskerri ban? Bale, mil eskerzuei. Azkenik, prefrentei Mailako Donestebeak ezin izan zituen e, puntuak batu asteburuko jardunaldean, baila de West B taldean bisitatuz zuten Donestebarrek e, eta bertako zelaian bateta utzi galdu zuten. Saiatu baziren ere, ezin izan zuten golik sartu eta punturik batu gabe bueldatu ziren etxera erran bezala. Joel Gilbigarren entrenatzaileak aipatu duenez, lanean segituko du orain taldeak elduen asteburuan etxean garaipena eskuratzeko, helburu garbiarekin. Kamika honan eta emaitza honakin azken astetan, hortan segitun egen binon ezin izan genon laruntin sarri guren egin jokatutako partidotik punturik atera, eta bueno... E, bat eta uji galdu genun bai ere goesna urka penekin eh honizi sortu zigun parti hori iragutzen izana binon eta bertserek egiten ta bueno lanen sortuko du helduen astin gara pela hortzeko lehengo zatia etzen ona izan bai ere goes ongikokatua eta hoien plan de partidoan kanalizatu zuten, eta bueno bastante kaso ditzaigun segon... Zelaian ongi batzia, dueloiek gehienak irautzen ziguten. Perez Perdia hori ez genun ongi egiten eta bueno, pizko sufritu genun, hala ere ongide feintu genun ta ez ziguten aunitz porteria bota eta gu bai egia da balon parago al miningen una, bat e, aukera izan gere itun eta bueno, ja lenengo zatia bukatzeko zegoela. Eh gura tezinak antxoak geldik bat intzun eta jokaldi berdinan Kornerra sakatuta gero, e, rebote, raro batean gontak gero, bai dugu esek batetagutxekua jarri zuen. Atxen aldira batetagutxuan ginen, galtzen, piso jodituz egun golorrek. Egi arranta ikusita zen minutu izan zen, ja lehenengo zatiko deskuentun. Bine, bueno, e, atxera aldin gehien bat gauza batzuk alatu genitjun. E, bueno, eskema zalatu genuen, ez ginen bat komodo bide lehenengo zatin, eta, bueno, eskema alatu genuen. Sai akatxoiek zuzen zen, eta bai egia bigarren zatin, ongi atek eta bai egues hobe gaun ginela ere. E, ahen bat okasio ahen bat okeri zen e, gola sartzeko, xabik mine hundi egintzun. E, Jure nekere bueno, aukera bat izan zuen, barai behelditun eta behin aldaketak ingeni duela, ba, bueno, talia berdin segituzun le, bueno, lanin golori sartzeko eta bai aukera garbiak izan gindu la corneran e, no, bueno, gure remate batintagero fatezea nabizko suerti izan zuen eta horpegin ebantzion eta bueno, ezin izan genuen golori sartu Hale parte bukatu arte jarraitu genuen golori bian eta, bueno Ja, Deskuendu sortu genera pixko jokaldi bat, bueno, polimikoa izan zen Gure jokaldi batek baloiara bintagero, bueno, jen defensak eskukin gilditxu du bueno, mantzion hor gauza erraro bat egon zen Eta erbitruk etzun, penalti egipitatu, e, gure garbi izan zen Eguer sekitzun ez da eus prozestatu, e, bueno, azkenin batzutan pitatzen dira, batzatzutan ez Ez da eskusik, eta bueno, partioa bertan mukatu zen, e, bat eta huts, eta bueno, pues, pena hundiakil Garbi dugu hemendi kantzinera falta diren jardunaldik regularitatea bat edanimarra dela, bueno, helburu hori lortu ahal izateko, ez bizi izango nun garaipena lortu ez, bueno, ez partia berdin du. ordu, bueno, helduden asteburo honetan Igandi Neibaresen aurka garaipena millaioren gara, aukera erratu dugu berri ziru lortzeko. Orduan astintziar gogor arrainen dugu partidua iraunze alizareko.